і встановивши на кожному ярусі своє бігове колесо. Втім, це не допомогло. Бізонів наплодилося ж надто багато. Тож однієї ночі вони гуртом розламали клітку і щільним табунцем почали ганяти по квартирі. На дворі стояв липень, найжаркішим місяць літа а літо того року видалося вельми спекотним. Через це всі вікна та двері на балкон протягом ночі лишалися відчиненими. Тьомик прокинувся через підозрілий тупіт долинав у вітальні. «Хто тут?» – вигукнув він. У відповідь йому прозвучало лише святкове попискування – Миттю зрозумівши, що й до чого, хлопчик з вереском вискочив з ліжка і помчав ловити своїх ом'яків. Що не кажуть, похвальне поривання. Як потім казав його татко, краще б Тьомик не перекидався того ранку взагалі і не бачив того, що йому довелося побачити». Артемчик уірвався у вітальню якраз вчасно, аби узріти, як його милий табунчик, несучись слідом за спритним і непосидючим ватажком, перебирався через невисокий поріг балкону, тримаючи курс прямо на стійки кованих перил. А потім, словом, підкоряючи своїй дурнуваті не в гумонній натурі, бізони продовжували бігти ще десь пів метра після того, як зрозуміли, що балкон скінчився. Артемів тато, не склепляючи очей, три ночі поспіль вартував біля Тьомикового ліжка, пильнуючи, щоб синочок згоря не вкоротив собі віку. Кузя, другий, увесь був білий, страшенно кудлатий. Його шерсті, здавалося, могло вистачити на цілу ватагу хом'яків. А ще у нього були червоні, на мову програміста, який не встигає вчасно закінчити проект очі. Через ту його волохату чуприну та вирічені червонаві баньки Кузя-другий вельми нагадував девакуватого вченого, скажімо, якогось фізика-ядерника. Артем навіть подумав, чи не перейменувати його у Ейнштейна-один. Але не встиг, поза як саме це червоноокий кудлань-науковець становив абсолютний антирекорд тривалості життя не протримавшись у Тьомика навіть тиждень. На п'ятий день після покупки нестримний потяг до ризикових дослідів занапастив бідолашну тваринку. Причиною такої наглої скороспішної смерті став невдалий експеримент з електрикою. Кузя другий, очевидно, щось наплутав у методології, наскільки взявся гризти дріт живлення для телевізора. Про незаплановане закінчення експерименту сповістив легкий хлопок і миттєве зникнення світла в усій квартирі. Коли Артемів тато вкрутивши пробки відновив електропостачання, хлопчина легко з'ясував місце проведення злощасного досліду. Біля точки розриву дротів Лежало кілька шматків розгризненої ізоляції, а у повітрі витали або воглині попелясто-білі волосинки. Усе, що лишилося від безстрашного експеримента. Татко спробував делікатно збрехати про те, що Кузя, мабуть, заліз під шафу, чи гасає зараз десь під ліжком – однак провести Тьомика йому не вдалося. Єрховатий запах горілого м'яса підступно видавав істини перебіг подій під час досліджень. Артем знову невтішно бідкався і подкував. Батьки тим часом не могли придумати нічого кращого і вперто продовжували купувати синові хам'яків. Наступним героєм нашого багатосерійного фільму жахів став короткошерстний сирійський хом'ячок рудуватої масті. На сімейній раді, за встановленою традицією, звірка нарекли Кузею Третім. Як і його попередник Кузя Третій, також виявився затятим першовідкривачем. Однак спеціалізувався він не на природничих науках чи техніці, а на географії. Його бажання забиратись на нові незвідані простори було настільки великим, що мало не кожної ночі хом'ячок віднаходив собі дезертирувати з клітки. волі він з неймовірною насолодою принав у процес дослідження. Найпотаємніших закутків старої Артемової квартири. За два тижні Гризун обстежив усе помешкання за виключенням однієї єдиної кімнати. Цією кімнатою був туалет. Вбирання постійно стояла зачиненою, і через те принаджувала кузю так само, як таємнича Терра Австралія. Інкогніта вабила мореплавців у XVII столітті. Він міг годинами швендіти коло клозету, тицятись рожевим носиком у щілину між дверима та невисоким порогом, вишукуючи будь-який спосіб пробратися всередину. А проте все без толку. Кузя-третій був достатньо кмітливим, щоб помітити, як в рядигоди в загадковій комірчині усамітнюються довгоногі істоти, що населяють його квартиру. При цьому від пильного ока тваринки не сховався незбагненний факт, що члени артемового сімейства частенько навідуються в туалет з газеткою, зате виходять звідти вже без неї. А газетки Кузя, що там казати, страшно шалено і несамовито любив. Скрізь де тільки бачив, він рвав їх на дрібні шматки, потім оскоженіло жмакав у ривки і, недовірливо глипуючи по сторонах, похапливо запихав собі за щоки. Через якийсь час хомка усе назад, а потім гасав у пошуках іншого, ще не часопису. Зарештою хом'як знаходив нову газетку і знов затято рвав її і жмакав, рвав і жмакав. Через фатальний збіг обставин саме того дня, коли Кузя Третій вперше пробрався в туалет, він знаходився у стані, який в авіації. Називають перевантаження, зайвий вантаж термін, що позначає перевищення максимально допустимої злітної маси літака. Річ у тім, що за кілька годин до того моменту, коли козі представилась блаженна нагода проникнути на незвіддану територію,